Oh. Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. Särven! Fredagsfrallan morgontid i Radio Torgshov sa de: "Hej Johanna Lind. God morgon. är du, vad roligt att du är här." Ja, jag vet tycker jag också. <laughs> ja, för du är ju egentligen du har, eller, du, har ju barn. Ja just eller, Ni har barn. Ni har ja. barn, Fru Lind, jag förstår dig. Ja. ja. I know. Uh -huh. Så att så, men de, för de har väl postlåda. De har man Har man postlåda hemifrån som av heter det? Förskola. Ja. Nej, men Nej. och Julius vi skulle ha jobbat men så fick jag ping eh Julius skulle jag gått på förskolan och så fredag. Ja. Och så såg jag typ att det gick fall av magsjuka. På, och jag bara, nej, nej jag inte. orkar inte. Nej. Så vi bara roddar runt med mormor och flyttar möten. Och så är han hemma. Ja, okay. mm. Storbror. Så, så, så, så, så, så han är nöjd. Så, så du har jobbat liksom i veckan? Eller, ja, ja, eller, ja så, precis. Okay. Ja, okay. Det går det är... var jag i Örebro eller Det Jaså, är mm. Ni, i Örebro? Skitfrämst. I Närke? Ja, precis. Ja, precis. Mm. Mm. V vad, heter, vad har Örebro för uh, stadsblomma? Nej det vet vi, det ska vi ta reda på lite senare. Stadsblomma? Landskapsblomma, <laughs> närkeslandskapsblomma. Ja. Men jag, nu kommer du in här. Och så är ja. du helt beskälad. För ja. du har varit på konsert. Ja, och så Nej, du har ska du börja en med den, den låten. Ja, precis. Ja, jag jag med det. Kan du berätta vad du har varit? Jo jo. jo, jo, jo, jo. Nej, men jag var ju på konsert. Det här var några veckor sedan. Det var ju när First Aid Kit avslutade sin Sverige-turné och spelade på Friends Arena. Ja, just det. Det var en magisk konsert. Och jag, är inget jätt, eller jag har inte lyssnat på dem så jättemycket så ibland med glider inte saker och ganska låga förväntningar så är det ja. rätt bra. För jag blir helt bam! Så knockad av deras ja. musik och deras röster. Ja, men i alla fall... jag är för feminist. Två tjejer på scen. Nej, sten, jag lägg ja, ja. Här eh, eh, har de som gästartister som de påade och sådär. Bland annat deras lillebror sjung och som inte nog med att har har liksom röster som inte finns av denna värld så har de en lillebror som kommer upp på bara Farsan sjunger. Farsan är en gammal punkare, tror jag. Eller något sånt där. Säkert. Ja ja men i alla fall mitt i konsernet eller slutet av konsernet så, så kommer upp en liten liten gubbe på scenen en aha. liten krumstapp med en liten hatt ja, på där. sig och vi bara har något som, som ska lagas eller vem är där? Liksom. Lite det liksom det ja men nej. så ja. typ lite sådär ja. och sen så, så man nej men han ska nog liksom närma sig en mikrofon han tog liksom sats sådär där och började liksom aha, han var okej, lite ja. ostadig. Aha, och så är okay, men han, han han ska nog sjunga så bara fattar han micken ja. Och så börjar musiken spela Och så börjar hela gubben sjunga Och så är det Tåström Och så sjunger han i sju minuter Och det är så sjukt Sjukt bra Så man bara ah! Och det är den låten ni ska för nu Långsamt, var. Långsamt, var. Långsamt var. Jag är falla där, falla där Rangsta plan fram och tillbaks Jag ska ingenstans Se en tid och plats Jag ska överallt Fri lås, fram Morgon till talkshow med Janne Hornbom, Johanna Lind, FM. Ja, var ju ruggit bra, men det är kanske ingenting man liksom vaknar till. Man, nu får, nu, det vi, vi, vi vi somnade om ja, men jag, men, jag, jag ja, presenterar ja, inte som nej, en diskordänga. liksom. Nej. Nej. Han har ju verkligen en egen röst. Av, och, och sen vilket. har han ju också en scare som är. Liksom, eller, han, det är så som att det finns inga. Runt honom, han är liksom Nej, i sin bubbla men exakt så, eller hur? sen ja. så är han ju Jag har ju sett honom på betydligt mindre scener Och ja. där är han ju liksom bättre För här var det ju gigantiskt ja. Nej, men det var det, Dels var det ju fränt för det var otippat Sen så hans röst tillsammans med tjejernas röster För dem är liksom ja. angel voices liksom, Så det var skitkort Första gången jag såg honom det var 1978 mm. Johanna kan du förstå Nej, det kan På, vad heter det? Musikverket kanske hette, Med Ebba Grön och det, var liksom, ja. det var Det var Alltså att gå på Növergranns konsert på den tiden. Det var så här man. Man fick ju snitingar. Ah, alltså, det, det var ju så våldsamt bland publiken. Alltså. Ah. alltså för och, liksom, och och, och smokken. Alltså, ah. Fast de var, de var riktigt, riktigt bra. Mm. Redan då. Så. Men du. Ja. Eh, idag är det faktiskt så att det är namsta idag. Men vi en jävligt speciell namsta idag. Okay. Jag, jag blev så förvånad över att den fanns. Den heter. Tiburtius, känner du någon Tiburtius? Va? Nej. Nej, man, alltså det, det, det, det är faktiskt så att Tiburtiusdagen det, det är, den infaller den 14 14de... april. april. och det, det finns en sån där när Anders laskar så braskar och sådana ja, grejer i jul. Tiburtius säger att, att om det är en fin dag idag då blir det en skit sommar. Oh! Och är det en dålig regn idag, idag då blir det en kanon sommar. Nej, yeah! det bör ju liksom bara fett ute. Det bör port ute liksom så, så Det, det, ja, det var bra goda nyheter. Tack var. till Burtus. Ja, Tack Burtus. till Burtus. Ja, det, det, det, det, till Burtus. Tius, tiburtius. Tiburtius. Tiburtius. tiburtius, tiburtius. tiburtius. Och, och förr i tiden, när man liksom delade in, då hade man inte fyra årstider i Sverige. Alltså Nähä? vi snackar runtid, vikingatid. Då hade man vinter och sommar. Det var liksom ah, så. Ja. Mm. Och då var det så här, Tiburtius, det var liksom, nu börjar sommaren. Oh. Ah. Så den här dagen började sommaren. Fränd. Ja, så. Hoppas ni antecknar där när man samtidigt som är liksom att liksom ni... kruska och, och sånt. Ja men visst är det galet. Man lär sig en massa inte nog med det. Det är dessutom en temadag idag." Ja. ja, det är ju inte klokt. Vet, <laughs> det är så många som kommer bli jätteglada. Jag, jag brukar säga så att en del människor är ju jätteduktiga på att känna igen bilmärken när man möter dem. De kan, liksom ja, läsa, inte, de ja. kan läsa i grillen. Ja. Till exempel du vet det där liksom, när när det är, fyra nollor i i, i och, och och sen, ja, den och sen den femte nollan bakom ratten då vet man att det är en Audi till exempel. Ja. Men, men om du tänker så här om jag sitter jag beskriver hur grillen ser ut nu för dig då. Det är ett snett streck så där, som går från diagonalen. Ja, diagonalen från vänster till höger och sen mitt på så är det liksom en fyrkant eller någonting en liten gluck mitt på. Vad tror du att det är för bilmärke? nej inte han alltså, du jobbar ju i marketing och sånt också. Du borde ju liksom ha oh. bildkänt. Volvo. Och idag är det Volvo Nej, lägg av man har Volvo är en diagonal med ett fyrkant. Ja men alltså det, det, det är ju, i grillen är så att sträck och sen är det en, i i mitten där står Volvo märket. För Volvo har ju symbolen för män eller man eller järn eller vad stålet eller vad är det är för någonting. Alltså, ja, pil, ja ja så, ja. ja. Du, nu kommer du bara se Volvo Grillar resten ja, av det men, mm. men det är Volvo-dagen ja. den den Volvo. att mm. Idag, klockan 10 till och med, 1927, så rullade den första eh, serietillverkade Volvon utifrån bandet i, i, eh, ja, i Göteborg. Då. Ja, kold. Jag trodde att det kanske var. Nej, jag vet det. En, en, en, en, vi ska, ska, ska inte skriva inte om historien. Jag har faktiskt inte någon. <laughs> nej. Så, nej. Så så. en aning. Volvo visst, då. Men det är ett varumärke. Vi ska vara stolta vo, över Volvo. Det är Volvo. lite som Ikea. Ja, Bra. Bra fast märken. Fast det är ju kinesiskt idag. Ja, det är det. Fast, fast lastbilarna är väl svenskt fortfarande. Alltså lastvagnar, det är något annat. Det är bilarna som är. Mm. Tror jag. Du, uh, vi kör den här då. Vardag. Hits Hits FM. Ja, det är ju den här signaturen då vi liksom mm. gör någon form av vardagsbetraktelse. Och det är faktiskt din tur idag, Johanna. Ja, nej men du, det var ju lite kul att den här vardagsbetraktelsen blir då när det är till Burtiusdagen, som jag precis har lärt oss vad det är. För den här vardagsbetraktelsen handlar om känslan när man för första gången för säsongen tar på sig sina ursköna liksom halvslitna sneakers och går ut på ny sopade gator. Ja. Då är det liksom. Då är det vår. Jag bara älskar att man kanske har ja. tvättat dem lite så här. Det vuxer som har inte kommit riktigt dit. För det är inte de riktigt... har inte sopargat än. Det men, inte men det har, de har metan. Snabbt så. Och jag, alltså, det är ju någon speciell känsla. Ja, ja. Ny gator, sneakers känner på. Inga vinterstövlar, Inga höga skor. Låga sneakers. Och, och solbriller. Ja, det låter jättefint. För att backa tillbaka lite bara. Okay. Alltså, jag, jag, sneakers. Är det mm. ett nyord? Nej, det tror jag inte. Gympaskor? skor? När sneakers har funnits länge. Jag menar, är sneakers detsamma som gympaskor skor? Eller sneakers lågskor? Jag vet inte om sneakers är ett varumärke. Alltså, ett varumärke till och med. Nej, ja, jag vet inte. Jag vet nej inte. det är inte. Foppatofflar är väl ett varumärke? Ja. Ja. Nej, men ja, sneakers. Sne uh, ja, jag men, uh. men får inte du stressa Blir inte du stressad då? Liksom så här att, stressad. Att, alltså, har du sådana. Alltså, det jag tycker det är svåraste det är det här: liksom, när det blir varmare ute, vad fan ska jag ha för jacka på mig? Jaha, jag har hjärtat så... men Det är något helt annat. Det kan vara krångligt. Här pratar vi sneakers. Ah, ja, ja, ja, det är ah, inga problem. Ah. Och jag ställer inte in sneakers som inte. Alltså, jag slänger sneakersen på hösten om jag inte vill ha dem nästa vår, om de är för trasiga och sådär. Säger du? Ja. Jaha. Så att man inte, inte spoilar den här känslan som man ser fram emot nu när man kan ta på sig sina sneakers. Nej, jag fattar, jag fattar. Så det är liksom kollar man ju innan har jag några sneakers. Ja, oh, de höll ju. Wow, då tar ja. vi dem. Eller så bara, nej, just det, Jag fimpar i dem för de var liksom så tåbiriga och ja. äckliga och ja, det, är, det, det är också så här, det, det, och det är som Jag gillar ju Converse. Ja, det blir tåbiriga dem. Jag gillar ja. inte Converse. Ja, det, det blir alltid tåbiriga De är så dem. sladdriga i sidorna. Det är bara liksom ja. typ som papper nästan. Fast jag är ganska styr Alltså, det I jag är Ja i foten. Ja. I foten absolut. Ja. Alltså, du är hopplös. Fan, det här. Ja, men det var väl en jättetrevlig Ja, det var Vi, det vi ska inte blanda ja. ihop det med jackor. för Jackor är jättesvårt. Ja, jag... Jeansjackan har du inte tagit fram än. Nej, Nej. Nej det har inte gjort. Jag faktiskt. har faktiskt hängt fram min men jag kan inte använda ja. den. Mm. Och vet du vad jag har gjort? Jag har gått ner fem kilo på fyra veckor. Du, vet du fasen dig? Jag såg det. Jag satt i bilen Hå? när du kom. för Hå? Jag var före dig idag. Och så tänkte du, vad är det för snygg I jag. I vet vad Jag Nej. tänkte, Nej. för sen gick jag bak har var jeansen hänger i röva. Gör de det? Ja, Aha. du har ju blivit jättetun. Vad håller du på med? Jag är Och det ska ju komma från dig satterfrån. Ja, men jag Va? håller inte på jojobanta oh, som är jävla jag, vansinnig. Jag har haft mitt jävla liv för fan. Ja, men... men. du Men jag... vet du Janne Nej. Du är jättesnack. Nu <laughs> <laughs> vill du låna någonting igen? Jag visste det. <laughs> Den här, den här gamla goda låten Den är tre minuter Och två sekunder Ja, kan vi dansa till den här nu ja, ja, och den får liksom tjäna som lite introduktion Till, till våran gäst ja. För nu är det alla ni som har suttit och väntat på Ska det inte bli ett riktigt radioprogram Snart Klart är vi det på blir. väg dit Klart ja. det blir. Ja, Men Tack för betraktelse. Ja, varsågod ja. Snickers Hon har i Brunch. Du lyssnar på Tredagsprallan. Ja, det gör det. du. Johanna, har du gröna fingrar? Nej, <laughs> nej. Jag, jag, det, jag tycker det är ett väldigt roligt uttryck, alltså gröna ja, fingrar i sig. Det vet alla som har pysslat lite i trädgården, att gröna blir de inte i varje fall, men nej. Men det betyder väl något annat. Jag har lite så svårt för mig. Det här med att man blir ah, det är fint, smuts. Det är fint, Att man blir smutsig Ja, men man planterar. Det blir så bössigt. Ja, liksom. ah, det är klart. Ja, ah, men det är kul. kul. Jimmy Nilsson, eh, Ryckesby Handelsträdgård. Varmt välkommen till Fredagsfralan. Tack så mycket. Välkommen. H -h är det bra? ja ah, Det är gött, det är gött. Att... Alltså, hade det varit lite bättre väder så hade du stått på törjet här i Trondås. Ja. ja, det hade nog blivit så, ja. Ja, ah. Men det, för, det börja, du, för du är en liten torgmadam, höll jag på säga. Det är du ju inte. Torggubbe, Torggubbe, knallen. Berätta ja. vad, hur, om vi börjar där. Eh, hur, är ett, hur tycker du torghandeln i Trano? Säga? Jo, men den är ganska bra faktiskt. Ja. Mm. Är det, kommer, det, är, är det, kommer det stammisar? Liksom? Är det, känner du alla som kommer att handla nästan? Jag på att säga. Ja, nästan. Det kommer ju en del på impulsköp också. Men... Ja. Men, men det, det, det, det är sådär om du känner igen dem när de dyker upp. Ja, precis. Och knallarna ni känner varandra med va? Ja, de har, men vi har ett jättebra samarbete. Ja. Det är faktiskt jätteroligt. Mm. Det... Fin, finns det en sån här torgfogde? Eller, ja, torrbakt. Det, torg, Som liksom ja. bestämmer hur du ska vara ja. och sådär. Ja. Du, men, men det, du, du har ju framförallt så driver du eh, Ryckesby Handelsträdgård. Eh, som ligger ja, det ligger naturskönt rakt. Ja. Det, det ligger man kan säga det ligger mellan två metropoler. Det ligger mellan vad ska man säga mellan eh, Ryckelsby och och, och Hageby kan man säga. Ja. ja, eller eller Granforsen kanske. Ryckelsby ja. det ligger mellan Granforsen <laughs> var ja. Jag tror bara Jonsson. Ska vi får zooma ut lite på, ja, på kartan. Ja, är... Vi är vi i Boxholmssusset. Mellan Vädersta och Boxholm. Mellan ja. Vädersta och Boxholm ja. Precis. Mm. Ja ja Har ni inte varit där så måste ni åka dit. Eller mitt i Mellan Stockholm och Göteborg. så ja, är det också så ja. Man, ja, mm. Eller mellan Oävtomta och, och Langebrunna <laughs> som Johnne den fick från var vara ligger. <laughs> det är också bra. Men, men hur länge... har ah, Du uppvuxen på i handelsträdgården. Aj, alltså. Berätta lite. Vem, vem är Jimmy Nilsson egentligen? Nej men jag är född i handelssträdgården. fanns inget innan utan morsan och farsan flyttade dit 61 och jag födde 62. Och sen så jobbade nere på bruket i Boksholm och jag som sagt var en in i det där och byggde apet under hela tiden. Så. Ja. ja. Men, men var, det, var det liksom givet att du skulle ta över och att du skulle jobba eller, eller hade du andra drömmar? Nej, jag gick kontorsutbildning på Kungsöga i Mjölby och sen efter det så gjorde jag, jag jobbade ett år först på Högberga och Hultner i Mjölby. Oh, då. Okay, ja. Och sen så gjorde jag lumpen och sen så på den vägen så var det bara mer och mer hemma i trädgårdssätten. Ja. Men vad, vad, är, vad, är, vad bottnar intresset i? Är det så liksom här... Du vill tycka om att vara ute och röra kroppen och gräva ja. eller är det för blommorna och odling, vad är det som liksom som är Ja men det är allt det där alla årstiderna, att det är inget som man håller inte på att skruva skruv samma Nej. Utan äh, <coughs> det rullar på hela under hela året, alltså det är olika arbetsuppgifter hela tiden så. Ja. Det, är lite som, men det är lite som det är lite som bonde egentligen, en lantbrukare också så att man får liksom anpassa sig efter årstiderna hela ja, tiden. Ja, om man inte är mjölkbonde för då har han ju samma jävla... Ja, ja. ja, det är klart. Ja, då... ja, men här varierar det. Vilken ja. årstid är bästa för dig? Vilken gillar du mest? Ja, men det är nog nu precis alltså det... För då måste du väl ha mest att göra, eller? Ja, men och framförallt att det är njutfulla när våren kommer mm. alltså. Hösten är ju ingen rolig årstid alltså. När, den, när det börjar slaska och det skitigt. Och då. Ja. Nu blir det lite gröna fingrar faktiskt mm. som du pratade om. För ja. det är faktiskt inte riktigt helt fel utan en håller på att plocka sticklingar och sånt där och där. Ja, just ja, det Ja, då får då man gröna... gröna. fingrar så ja, vi att fingrar. Det... Ju... det gör ju inte mm. vi gärna. Men, men plocka det... en tomater till exempel som vi hade förr. Då var också en joc, gick och nypade tjuvar. Då var den grön jättegrön. Ja, Just ja, just. jag har jobbat som butikskontrollant och jag har också nypt tjuvar. Mm. Fast det en annan typ av tjuvar. Men, men visst, visst finns det tjuvfria tomatplanter nu? Jajamän, ja men busktomater, ja. Så där man, för förr var det ju så, eller hur? Man var ju tvungen för att det skulle komma nytt. Ja, jo, men det, det vart ju stor busskavet alltihopa så ja. det gick ju inte att... Nej, ja, just det. Men tomater, alltså att säga tomat det är ungefär som att säga fordon hur mm. alltså det finns ja. hur mycket sorter som görs Ja. Helst. Oh yeah. Är det någon som är är det någon som är om du säger att om man säger så, ja men tomater det har blivit så dyrt eller vad man nu säger allt har ju blivit så dyrt ja. så kan man säga om allt. Mm. Så det ska vi det ska vi odla i år hemma på våran mm. teppa. Är det någon vad ska man tänka på då? Nej, det vad jag tycker är några busktomater som är lättodlat första annars så är det högväxande tomater som man ska binda upp och ja. plocka den tjuvar på och ger ju mycket mer skörd så, Ja, det är så det. Är. Så att har en plats och en kan binda upp tomaterna då ska den ju ha högväxande men är det någon speciell sort som du tycker är Nej, Hedliga danska export är en stor tomat så finns det ju Körpers tomater som är högväxande som är bra, men ska du ha en lågväxande sorts och busktomater så ta dem och in Och det finns ju gula busktomater. Så men, är, har du, har, har, är du själv som självförsörda på tomater. Du har äter dina egna tomater året runt. Nej, inte året mm. runt. nej, De håller sig inte nej. Du kan inte torka det, och gör ingenting med dem som. För kan du liksom äta en tomat som du handlar, <coughs> på konstum eller Ica? Ja det kan jag göra, det kan får det. ju med men eh, en köper någon gång ibland men det är inte ofta alls. Men så. du måste ju absolut jag känna jag, ja, <skratt> ja men den längtar ju efter nya tomater. Varför så. smakar de tomaterna typ ingenting? Ja men det handlar om att de är plockade innan de är färdiga nästan så att eller eh, de... är, inte, är inte det där liksom alltså det där är liksom på något sätt vad heter det, moment 22 på något sätt i, i vad gäller färska grönsaker att för att de ska åka över halva jordklotet så måste de skördas innan de är klara egentligen. Ja, nästan så är det ju. Men sen odlas det inte kanske på samma sätt som Nej. mindre odlare gör. Men vad säljer du på din, din handelsträdgård? Det är lite, lite ätbart och lite blommor eller och träd kanske. Ja, vad kan man köpa hos dig? Ja, men det, vi har en liten handelsträdgård som det finns som är lite garden center. så ja. Det finns det alltid från jord till. Fruktträd, de bär buskar och hela faderullen. Ja. Vet, du, vet du Johanna Lind, var det var det senaste trädet som jag köpte av Jimmy? Vet du vad det var? En Lind? Ja, var det Lind? Ja. Och den tar sig jättefint. Bella Lind Alind ja. är ju faktiskt väldigt mm. fin. Därför det... valde du en Lind. Uh, ja, men, av den enda anledningen att jag var nere i Kungsbacka uh, och skulle höra, hålla någon föreläsning eller workshop på, no på något uh, ställe på landet, någon sån här hembygdsskål eller, eller nej men, ja, något sånt där. Och då var det en grusväg upp och i, i den så var det en jag ska inte säga att det var en allé av lindar men det var några lindar och det här enorma surret mm. som var i lindan alltså om det nu var bin eller vad det nu var för någonting alltså, eller och så eller det var liksom så jag tänkte här wow. kan man, här, jag stannar här, här bosätter jag mig. Det var, och tänkte, en sån miljö, så att om 30 år kommer jag att få uppleva det. Ja. <laughs> så rätt. Men vad en fin tanke. Jag vet precis, för där, där jag brukar rida och jag red ja. även när jag var barn så rider jag också genom en Lindale Och det där brummet, man tittar upp, du kommer ett flygplan ja. liksom. Ja, alltså, det, det? Det? ja, det är, är så alltså. mäktigt. Och sen ljuset som kommer så här. mm. Ja, men men lind, är en, lind är ett väldigt vackert träd. Ja, jättefint alltså, ja. Vet ni, när jag grävde ner det så grävde jag en fyrkantigt hål. Varför? Mm. För att då, ja, det, det, jag vet inte om du sa, sa, det, du som sa det, i e om jag har läst det i någon av mina trädgårdstidningar <laughs> som jag med på. Nej, men alltså, när man gräver ett runt hål för ett träd då blir det lättare för rötterna att liksom snirkla in sig Alltså, förstår ni hur jag menar? Ja, nu visar, jag, jag visar du väldigt. Att ja. den följer liksom kanten på hålet. Ja vill man inte det? Nej för man, Men, vill, man, man vill ju att rötterna ska skjuta ja. ut förbi det man har grävt. Och då, då, och då ett fyrkantigt hål gör ju att det, liksom är ju, det är lika mycket motstånd åt alla håll. Stämmer det här? Ja, det tycker ah, jag. Ja, det var tveksam. Man har aldrig hört talas <laughs> om det. Och det beror nog lite ja. på också vad det är för jord ja. i marken. Och ja, min, precis, ja, så du får det. läsa på det till. Ja. Gräver du ett hål i en lera som är jättestenhårt, det är ju nästan som betong. Där kanske mm. rötterna går runt i kanten. Alltså. Oh, och så, Ändå, ja. liksom. Mm. Men, men, men för man kommer in där på på, på handelsträdgården och så, då har du, du, har, du har Någon växthus. Mm. Men odlar du någonting på, på vintrarna nu där eller? Ja, nu är det så fort uh... Julen är överstökad så är det ju pelagoner. Så nu är det ju pelagonsticklingar. Men, men är, är de uppvärmda? De där, jag har de ett växthus som är igång hela året. Så att, men det måste ju ha blivit jättedyrt. Det måste ha för Ja, men det är ah, okej. Okay. Ja. Ah. Så så men det, men hur, hur länge håller sig en, en brasare? Sig? Ja, men jag har en tank på 2000 liter. Så att den ah, okay. eldar under hela dagen så håller det sig till nästa morgon. Så. Ah, okej. Okay. Ah. Men du... Ah. Det här som jag var inne på, att nu har det blivit så dyrt med, med mat och bland annat. Och om man kanske vill tänka sig att man, alltså det är bara alltså bli lite mer självförsörjande överlag. Det är väl inte fel, även om matprisen inte skulle skjuta höjden så tycker jag att det är en bra tanke. Vad liksom om man har liksom odlingsbackar eller vill skaffa odlingsbackar och man vill börja odla lite ätbart. Vad ska man liksom ge sig på då som inte är så svårt och som är gott att äta? Ja, gurka, tomater är ju gurka, ganska dyrt ja, så det ja. Men, men kan gurka? man odla det på friland? Gurka, ja. är det sånt? De blir jättehöga, de måste man binda upp. Ja, men du kan sätta i en pallkrage eller vad en har för låda ja. och sätta några planter med en vanlig smågurka som du kan använda både som salladsgurka eller äta eller salta. Så. Det ska vi göra år. Och gurka mm. inte vi odlat. Ja. Mm. Men jag tycker inte ganska... det är väldigt svårt. Är det lätt då? Ja, men de nya sorterna de är jättelätta att odla så att... Oh. Mer då? Gurka, tomat, potatis? Ja, potatis. Potatis är ju alltid ny. Potatisen är ju alltid gott. Ja. Alltså, så. Fast du tjänar inte så mycket pengar på den? Men alltså, du sparar inte pengar? Nej. Eskvars kanske är ju väldigt lätt ja. att hålla. Men det blir mycket. Men det måste ju veta vad den ska använda ja. till. För det blir ju väldigt mycket av så. aha bönor och sånt. Det ska ja. ju vara så nyttigt. Ja. Varför bönor man ska prova då? vanliga skärbönor eller vaxbönor om det är gula så det är gott som typ vilket... sådana här långa ja, det är, va är det vaxbönorna som är gula ja, ja de är goda de är ja, goda faktiskt ja. de är och sen vet jag här ja. det är ju lätt också ja. inte det ja. men purjolök borde man odla för det är ju Pur skitdyrt purjolök och lök överhuvudtaget ju... men purjolök är svår att odla ja. så, ett, nej, är inte... nej, nej det tycker jag inte jag är ädla handlare ja. det är... ja. allting går ja, ja. Men Pufflar, kol, då, kol är svårt Kol är ju svårare För det alltså. måste man nästan täckodla Ja, ja för kol och sallad Ja, det får ju lätt att maskar och Vi det. har så mycket harar Ja, ja. ja det, Vi ska prata lite skadedjur också För det är ja. lite kul Men, men jag tänkte att jag, jag, jag skulle spela Någon, någon växtrik låt ja. Ja. Eh, Ska vi lyssna Och lyssna, lyssna efter blodnamn eller någonting Nej, eller alltså Vi pratar om Jerry Williams förut Ja Nej, vi spelar inte den. Jo, vi spelar den. Nej, vi spelar inte den. Vi spelar... Åh, men spela något då, gubbe. Jo, men vi spelar den. Jerry Williams och Cornelis Vresnik. Ja, Vilken i min mix. lilla lilla värda blommor. Nej, är det den? Nej. nej. Garden Party. Aha. Cornelis engelska är ganska skolengelska. Men vi ja. Chance to hear them old songs again Make new songs again When I got to the garden party They all done well You see you can't please everyone So you got to please yourself You got to please yourself Ascolta il brunch del venerdì jag lyssnar på fredagsfrallan. Ja, du lyssnar på fredagsfrallan. Och, och trots vädret idag, som faktiskt budar för att det ska bli en väldigt fin sommar, ja. då, kan man så känner vi ändå liksom att nu har odlings- och trädgårdssäsongen dragit igång på allvar. Absolut. Jag har klippt häcken hemma och, och, och räfsat upp löv och sådana grejer. Så jag känner att man vill vara ute nu. Det är ja, du ser det. igen, hej. Ja, ja. Och jag, jag vet att det, vi klippte ner en två meter från, från tre meter till en meter eller något sånt där. Så att det kommer inte bli några blommor i år. Men, men man måste göra någon gång för att släppa upp. För att få ljus så att det, ja. så att det kommer underifrån. Har du så andra stora projekt i trädgården i sommar? Ja, vi ska, anlägga, vi ska anlägga faktiskt en helt ny trädgårdsyta. Jaha. Ja, så, så att, men vi är inte riktigt framme med hur vi ska göra än. Men, men, då får men, du ju åka. Till... Men vi ska, absolut. Jag rikuskon. menar, min, min hustru Karin har klippkort hos Jimmy. Ja. Faktiskt. Och det som är så trevligt, och nu ska jag inte säga så. För du kanske kommer alla andra unga dit och vill ha grejer. Men, men Malin, min minsta flicka, hon har ju varit med sedan hon var. Mm. Och hon har alltid fått en liten blomma med sig, en liten sådär de oh. har varit där. Ja. Först ut av Fadin och, och, och sen ut av Jimmy. Sådär. Oh, och, till, så, ja, då, och det är det här som är så främt. Det är därför man inte ska åka nu. Det finns andra stora jävlar här, som heter Petar allt vad de heter. Sådär. Men om vi bara gynnar de här stora drakarna mm. som ägs av Vallenberg och allt vad det nu kan vara för någonting. Då, då utarmar vi landsbygden Ja och, och, och det är faktiskt så att Tror eller ej, även om du bor i en stad Så är det faktiskt så att Den mesta av det som odlas, det odlas på landsbygden Det låter jättekonstigt, <laughs> så, men det är faktiskt så Jätteviktigt Och nu sitter vi här med Jimmy Nilsson från Ryckesby handelsträgg mm. Som ligger mitt eh, mittemellan Vädersta Och, och Boksom eh, Har du öppet alla dagar nu? När har du öppet? Ja, det, är öppet, det går ju att se på hemsidan. Ja, ja, ja. Typ jämt. Ja, ja, vi, typ vi har ju ett träd som vi har hållit väldigt, väldigt, väldigt kärt i vår trädgård som bara tvärt dog förra, förra sommaren. Sork, sork, sork, sork. Jag vet inte, ett persikoträd ja. hade vi som vi köpte och planterade bara för att det skulle blomma vackert. Vi trodde inte vi skulle få frukt, eller sa hon på en annan trädgård som också ligger på landsbygden som vi köpte här av. Eh, och det blommade jättevackert. Och vi fick så galet mycket persikor. Alltså Men, detta hur mycket hus? som helst. Ja! Alltså jag, tycker, jag tycker det vi hade, alltså, vi hade typ 200 persikor. Alltså vi hade så sjukt mycket persikor i tre år i rad. Och sen förra sommaren, eller våren, så började det knoppa och det började blomma och sen bara pang så dog det. Så det fick ju någon sjukdom mm. eller någonting. Så det ja. står det. Alltså, så. Så ska vi byta ut. Så då kan vi komma till Jim och kolla vad mm. du har för träd. Jag Men, tror inte vi vill ha persika igen. Vi kommer vi vill bara minnas det. Vi kanske ska ha något annat. Peron kanske. Ja... Uh. P päron, är, päron är, jag tycker det är en konstig frukt. Den är, den är aggressiv i fruktskålen mm. Ja, om du lägger päron och äpplen bredvid varandra så kommer päronen Nej, de gör så att äpplena blir dåliga. Är det så, Jim? Ja, ja kanske det är det så. Ja. ja, det vet jag det kan ni googla på om ni inte tror på Säger ju konstigt. Det måste googla på. men Ja, ska man aldrig lägga ett sånt som annan folk för den döda frukten runt omkring. Pärorna är som Putin. Det hör man ju P och P Putin Pärra. Ja. men du sen får vi glömma det här. Nej just det. Ja men det jag tycker det är väl dags. Vi kan inte titta på någon klocka för klockor går fel i den här tiden. 20. Ja. absolut. Berätta. Jo, men det är ju så här att när jag fick höra att Timmy skulle komma så Kommer jag att tänka på en påse som jag har ute i förrådet. Okay. Det är en sån här fin present på i papper. Mm. Med julgranskuler. Mm. Det här är alltså en julklapp som jag har fått. Ja. När ja, fick du den? Underbara svärmor. <laughs> ja, ah. ah. ah, okay. ah. Hon har ju väldigt gröna fingrar. Och odlar så mycket i hennes fantastiska eh, trädgårdssommarstugan. Ah. Och där går ju jag hela sommaren och brömer henne. Och luktar och doftar ah. och smakar och ah. Ah. äter. Och det där kom, och hon säger ju vad allting heter, och jag bara, ah. Ja, just det, bara, ja, just det. Så, här, så i fick jag massa lökar av henne. Ja, vad kul! Mm. Och hon bara, de här tycker ju du så mycket om, jag bara, ah. Och Fast du tycker jag, jag, om det som är ovanför ja, marken? Ja, liksom. så hon har ju gett mig för att jag ska liksom plantera dem. Och jag oh, vet inte vad det är. Det här är gurka, så, du kan säga mig en gång. Rutten gurka. Så nu, det här är ju... Nu håller jag, du tänkte jag att Jimmy skulle få hjälpa mig att ja. säga vad det här... För det är blommor. Det, är blommor. det här du är helt oförberedd, Jimmy. Det här är helt oförberedd. Det här, nu håller jag upp en... Alltså det är blommor. Ja, det är blommor. Jaha. en dalia. Det här är en dalia? Ja. Antecknar du nu då? Nej, men det är bara dalia, ja. kommer jag ihåg det. Okej. Okay. Vad... Gör jag med den här? Det här ser ut som en avlång, skrynklig eh, något. Vad gör jag med den här? Ja, Det är bara att lägga den i jord. lägga en sån. Du ser att den börjar växa. Ja, hur långt är mycket jord? Hur ja, du kan bara lägga den så du ser när den här. Man ska inte trycka ner den långt. Nej, del. du Nej. kan låta den ligga sån Nej. synlig lite. så. Fast inom inomhus då? Ja, ja. ja, just det. Ja. Ja, nu eller? Ja, det kan du göra. Ja. Men, men ska man lägga en alltså, för den ser ju ut som en liten gurka kan man säga. Ska man lägga den, en grå gurka. Ja. Ska man lägga den neråt eller uppåt kan, eller på sidan? Du kan ju ta en så så. Hur vet man vad som är upp ja. eller ner? och sen bit ovanför. Ja. Där ser jag, jag ser till och med vad som är upp. Det ja. där måste vara upp. Ja, det där är upp så. Ja, det ser det Här är jävla bra radio. Mm. Ja. Och det, nu ja. här kommer nästa. Det är också en dalja ah. Det är fast en mindre. Ja det är detsamma, de hör nog ihop De, där de hör två. ihop, Dalia Vad men... är det för färg på den? Vad är det för sort? du vet du inte Ja de ser rosa ut Nej då, vad gissar Ja om jag ska komma ihåg det så skulle det bli ja Det, det är storlek. stockat det här var ju lite sött Som en liten Ja men det där är ingen ungefär, det där är också en Dalia Fast är ingen... den har vridit så här. Ja den daljade också den daljade ja men lägg den där borta hos dig men ja. den var ju lite rolig för den såg helt annorlunda den var liksom skruva och snurrig ja. ja de är vita. Är de vita? de vad de vet de vet de vet de vet de vet Jag liten. med dig de vet eh, En vet kan kanske. Vad är det? Är det en vå sån här vårblomme? tittar Jimmy på en lök. Det ser ut som en man kan se ut det ser ut som en brun typ, vitlök. Jag tänkte säga det Men att det är en pärlhyacint. En gladiolus. Då. En gladiolus. Ha! det låter jätte Vad är det? Eh, blir så där långa det blir en meter hög ungefär. Ja. Vad är det för färg på de blommorna? Ja det finns ju både gula och rosa och ja. röda alla möjliga färger. Gladiolius, måste ja. de den här då? måste jag skriva upp i ja. mina anteckningar. Ja. Men den gräver hon ner ute nu. Ja. Men då kan ju du driva den lite inne med. Okej, okay. det, är det ja. du fördrar att man driver är det, lite ja, inne. Eller en altan så kan du ja. stå där så går det lite se. långsammare. Blå. Var det tre dalia, dalia gånger tre. Dalia, ja. Nu skriver jag upp här. Ja, det är bra. ja men om ni väntar där ute så kommer ja. vi snart tillbaka med ett radioprogram här. gladiolus. har den inget, inget svenskt namn eller det är det, det svenska namnet? Nej, namn? det jag har samma latinska ja. och svenska som gladiolus. Gladiolus. gladiolus. Ja, vad kul. Vad kul, ja. kul. Uh, du, jag har ju typ 900 lökar här ja, på du, du får ta en till för du ta en till. Nej, jag tar två till. Jag det är samma den gladiolus. jag har sett filmen Gladiator där, De här två ja, nu, för, de där sen, det? Den där var lite annan. För, det var jädra mycket spröt på dem där. Det ser ut som För jag kan vara ja, tro att det, det kan bara vara är så. Är det blommor alltihopa det där? Jag vet inte. Jimmy titta nu nogsamt på dem där. De där var lite svårare Jimmy eller? Och läva mycket jag. Har. Det det är samma, det är gladiolus de också. Det är också. har dom bara två sorter din svärmor. Nej men alltså jag har ju liksom 40 ja, lökar här. Ja, men jag nöjer du, jag, mig. Ja men jag lirar lite så kan ni, ni kan titta på och, och, och, och så kan jag ni räcker se mig på påsen ja. här så. När man cykel stunden sörjer glömma. Är det skönt att vaken går En liten ros i en blomsteraffär En ros som blod Så att du förstod att det är dig som jag håller i stan Branchevo saudir e Lyssnar på fredagsprallan. Eller hur? Det gör en Morgontid i Radio Talkshow. Alltså jag känner hur fingrarna blir bara grönare och grönare. Ja, men grönare. nu man Vilken lite sugen kunskap faktiskt. Kunskap man... Men, men, men, men nu har ni tittat igenom det där. Det var mest gladiolus i den där... Ja, ja. ja den och där och Dali men Dalier Men du sa någonting som jag inte har tänkt på. Ska hon gräva upp dem på hösten? Ja, Dalier och gladiolus överlever inte ute utan de måste de fryser helt de enkelt. De fryser ihjäl. Det är ja. inte sådär att sorkarna tar dem. Eller något Nej, sånt där, de fryser De fryser, alltså. fryser ja alltså. Oh. Oh. Oh. Så so so du... första frosten som kommer så måste den ta dem. Som... Oh. Ja, det är, det är så oh. alltså. Oh. Oh. Ja, men då ska jag plantera dem inne nu. Oh. Uh. Och oh. vad ska jag ha för jord då? Ja. Ja. ja, precis. Vilken det, vi har, kan det, vi inte det, prata? Det. Till de lökarna behöver du inte ha någon märkfärdig jord utan ah, okay. det går ju med vad som helst för oh. planteringsjord så. Gud så smidigt. Ja, ja. Ah, bra. Men du, och säg nu då med att man odlar och odlar och så tycker man att det är alltså dålig skörd eller det, det växer inte bra så här. Uh, kan, kan jag jord förbättra på någon sätt? Rent torvmull och barkmull ju för då får ut luft i rotsystemet. Ja för det är oftast så. Le, vi, vi har uh, rätt mycket lerjordar uh, här lite kring. Liksom. Le, lerjordar och behöver du mycket torv alltså, uh. så. Men, men om, om jag säger så här då, är det någon skillnad på den där pösen som ligger utanför Konsum och den pösen som ser ut på en hand, handelsträdgård? Ja, ju svartare torven är alltså, om du tittar på en torv och tar upp en näve och känner ju svartare den är, ju mer bräntorv är den tagen djupare ner i en torvmås. Harvtorven är ju den som ligger yt, längst upp i en torv på en torv. Va, vad är bäst då? Ja, det är den Svarta. ljusaste torven. Den ljusaste, ljusaste torven. Torv ja, han, ja. han, han ska vara ljusare än mörk. Ja, då har man ja, rätt torv, ja, så att säga. Ja. Så när andra då då, så om man har ett trädgårdsland som man tycker, för i våra land så sjunker det liksom ner också. Man ser ju att liksom, det ja. ner. Då, är det inte, då ska man inte bara blaska på med mer planteringsjord uppe på, utan då ska man fylla på med torv. Ja, ja. Torvjord. Sand ska man använda sand? sand om lera så kan ja. man blanda upp med sand. Mm. Alltså. Grus, leka bark allt möjligt som vattnar vi för mycket eller ja det ska man vattna efter behag eller ska ja, man ha... alltså... sunda förnuftet känna efter ja det ska inte ut och vattna efter att det har regnat Nej, ja, alltså. inte så här pippi långström jag vattnar Nej. på torsdagarna ja. Och vad det för väder, ja, liksom. precis Och ska man vattna tidigt i morgonen eller sen kväll? Ja och sen är det så här också, jag tänker så här, man har ju på, om man pratar om vanliga heter vilda trädgårdar så, så har man ju väldigt många olika lägen oftast i sin trädgård. Alltså där det mm. är soligare, där det är blåsigare, det är, och ja. sånt kanske vi inte alltid tänker på när Nej, vi skuggigare. Skuggigare det. precis. Ja. Som som till exempel rododendron. Denna mm. styggelse. Ja. Ah, det är hur svårt som helst. eller? Ja, men det måste ju stå i skuggigt. Alltså, ja, för att annars klarar det inte. Nej. Men, men rosor är väl ett, ett särskilt kapitel också. Ja. Är du en, en rosfantast? Nej, ja, inte det mesta kan jag inte påstå. det har rivits så många gånger. Så det... Ja, för du måste ju vara en av de där odugliga buskarna. Ja, ja, ja. Men, Fast, men Värst är det ju alltså. Ja, så. Det det. ja. Men värst av alla buskar i en trädgård. Det är de här jävla björnbärsbusskarna. Åh oh, nej! Ja, men du ska ja. inte ha dem med taggar på. Du ska nej, ha dem med taggfria? Vi älskar oh. våra björnbär. Ja. Alltså, vi har ju en tomt Fast huset är ju inte sutteräng. De har ju byggt upp som en lång betongmur ja, ja. som är ja. jättefur. Ja. Ja. Eller ja. Den har vi ju klätt med bland annat björnbär och vinrankor. Okay. Och björnbärna är magiska. De klär in allt det där fular och så är det hur mycket bär som helst som är ja. jättegoda. Och som man kan göra supergott mos på. Du vet ja. du, typ björnbär jämt året runt. Ja. Jättegott. Och blandar ut i marmelader och i sylt och Okej. allt. Alltså, björnbär alltså, alltså, är Det här var liksom såhär awakening för mig. Att det finns en, taggfria björnbär. Ofta va? så köper ju folk in som är taggfri och sen så blir den efter några år taggar på. Det beror på att du inte klipper den de skotterna för det kommer skott i Precis. Så det säger ju mer om dig. Ja, mig man får eller? ju... Ja. Ja, ja, men de är jättelånga de där som är taggar ja. på så de gäller att klippa bort med detsamma. Ja, man ah, okay. får hålla, och man tänker nästan varje år så att man slaktar ner den där björnbär så bara, gud den kommer inte tas nästa år. Och sen, sen så är det nästa år lite förbaskat så hur mycket som aha, men ja, ja, då har vi säkert köpt en taggfri och så har den där fan bara fått stå och bete sig. Ja, så säkert. Kanske, fan. Så. Men just med den det har vi gjort tre försök med. Vi har en, en ja. slänt i norrläge ja. där vi försöker odla eller få lite grönt och växa. Och det, de trivs inte fast. Men vad har du för jord då? För då ska en rotolendron mm. jord. Nej, men alltså det måste Nej, ju vara riktigt blött Det måste ju vara fuktigt och inslänt så så är risk att det blir torrt. Ja, alltså. ja, det säkert det. Men då ber Rasmus bygga något, något sånt där vet det, Nej, ett bevattningshistoria System. som bygger på hela tiden. Att lyckas med råd och det är väldigt vackert. Alltså, jag blir fortfarande så här oerhört fascinerad när man åker utomlands och oh, ser, man träd, ser. Liksom, mm. Mm. träd. Man blir så här bara nu stannar wow. vi här så tittar vi bara. Liksom, mm. är så fränt alltså. Och, hörni, ni ni lyssna på fredagsfrallan och det är lite odlings- och trädgårdstipp. Mm. Eh, och då tänkte jag vi ska försöka runda lite så sakta med säkert då, va? vi yes. kommer med några frågor kanske på slutet så här. men jag tänkte jag har, jag har någonting som heter mina favoriter och då, då, då får du liksom några favoriter och så får du säga vilken som är din favorit har du förstått Jim alltså, hur själva leken går till ja, ja, ja. och du, du får också Aha. Ja, för det, det kan vara mm, kul att liksom ah. proffs mot proffs <laughs> <laughs> uh, <laughs> <sis>, mm. <laughs> ja precis, förstår. då kommer första då alltså vilken är din favoritblomma, Jimmy? Ja, den och pelargoner. Alltså säger du det? Jag tycker de luktar så jävla illa. Ja, behöver inte lukta på dem hela Nej. tiden. Men för det det vi alltså, inte förvarar pellagoner. de har ju liksom större utrymme hemma än vad jag har. Ja. Ja, ja, då ja har du det... för många kanske? Ja, jo, mm. säg det. Mm. Men ska då jag dem. Jag med hem? Vet du vad Jimmy sa? Men vinter för våra pelagoner de ja. de liksom vad jag aldrig gjort, men de har ju såklart vissnat då under vintern Nej. Bara, nej. Ja. Nej men de de ska stå kallt, kallt men vissnar de fan inte. Nej, du ska ju inte låta dem vissna ner för där det ju så ja. den, måste hålla lite liv i De ska den. alltså leva i året runt. Ja. Ja, okay. Men pelagoner så det kommer så året sort och såna, det är ja, lite sånt som ja. det är som glögg. Ja, <laughs> ja. lukta. Ja, ja. ja, ja. Ah, ah, ja, och, ah, aldrig, har, har du någon favoritblomma? Ja, ah, valmo. valmo. Valmo, ja. Mm. Alltså, valmo är ju... Men det odlar man väl inte? Det är, det är väl en massa valmo jag. Så tar man lite visar sådana alltså, det kapslar. Det odlar man inte. Så är det ut det. Jaha, ah, precis. Ah. Mm. Man kan odla Valmo. Ah. Det, det som jag tycker är så konstigt med Valmo, eller konstigt, det är att den här röda färgen, mm. den, den, känns inte, den känns inte naturlig. Nej. Förstår ni vad jag menar? Den är liksom... Den är, den, det känns som att den är framställd, och ja. det är väl, fast på ett naturligt sätt. Då, typ. kanske Ja, vad bra! Då, Nej, Peragon, mm. och va, då får ni var sin poäng, grattis! Tack. Ja, det står 1-1 nu. Ja. <laughs> Spännande! Eh, favoritbär! Eller favoritbärbuske. Jag har en liten aning om vad Johanna kommer säga. Ja, ja det. Var... Hallon. Ja, ah, Hallon. Vi var i Pomberg i helgen och då åkte vi genom förbi Heda. Där var det stora hallonodlingar mm. tror jag. Mm. Mm. Hallon kan ju ha mask i sig. Man måste titta. Man måste titta. Alltså jag har kan ja. kanske inga problem med att äta mask. Fri, Nej, det är ju tyvärr så. att Men, men jag, de, är, de är väl helt ofarliga? Ja, ja maskarna, jag har inga problem bara, med att äta mask i hallon. Det men jag det, är ändå, ja, precis. det är ändå en Men mask. vad har du för bärv då? Björnbär. Ja, björnbär. Ja, ja, men det, det, då får ni sin poäng. Mm, tack. <laughs> ni har fattat ungefär hur poängutdelningen går till på det här. Okej, okay. favoritdoft. För trädgård handlar ju mycket också om doften. Ja, luktert. Ja. Ja, men det kan jag hålla med om. Oh. Det borde heta doftärtiga. Oh. För lukt är lite sådär. där, kan vara vad fan som helst. Oh. Ah, jag får nog hålla med. Oh. Alltså, kaprifolen luktar ju också. Doftar, oh. och det, men, alltså, um... men kaprifol, finns det äkta kaprifoler och så finns det falska kaprifoler? Ah, falsk mm. säger det inte, men det är ju att äkta kaprifolen luktar ju lite mer. och har ju oh, vild. Okay. kaprifolen luktar ju också jättemycket oh. som... Oh. Oh, ja ah, ah, jag kan. men jag kan hålla med om mm. det Seren alltså, ah, är ju inte så dumt det heller. Nej, nej, det är nej. eller hur? Ja ah, visst. Alltså, bara, bara, vi, vi har kommit på tre skäl till varför man ska odla. Ja. Ah. Alltså, just för, för här, att ge, liksom, alltså, ge näsan vad näsan behöver. Ja jag går ner. vad duktig jag är. Det, det är fortfarande oavgjort. gjort. Eh, okej, okay. den här är lite svårare då. Favorit för skadedjur är jag väl ett helvete, för mm. även, om man, även för en som driver en handelsträdgård. Där ja. där. Finns det någon som är favorita? Det är ju lite. Det är kanske en motsägelse. Egej med tänker och, och Johanna. Nej, tänkare. men är, rådjuren är jättefina. Ja, har ja. Är de har ju ätit. Har ja, de har fin. ju kommit och Jag tror det måste vara rådjuren. För jag har ju runt mina fruktträd så har jag ja. ju satt små krokus och sånt som ja. kommer upp. Och de är bara... Av, mm. av det, det måste vara rådjur, rådjur eller hare. Alltså. Vad mm. tänker jag? Det är lite syssels att bara namnet dom är ute hela ah. nätterna i kylan. De ah. behöver också mat. Jag är så kul lite lurigare tycker jag. Ja. För de är liksom de de då Men ser de ju inte heller. Man ser de ju inte heller va. Skaffa katt. Men det jag funderar på, det jag funderar på det är grisar. Har du problem med det? Ja inte inte inne för vi har vilt staket runt allt Ja, vi har vilt staket ja, runt allt i för mm. för att det, nu är det mycket gris. Ja, men det satt vi dit många för många många ja, år okay. sedan. Ja, det hade inte gått eller? Nej. Nej. för det var ju mer för djurarna och haren då så. Ja, just det. Fast haren går ju in ändå Ja. ja. Mm. ja okej, okay, ja. men, men jag ser ju väldigt mycket spår av gris när jag är ja, ja nu. jättemycket där alltså så mm. såra och just det där liksom att de är, de är överallt. Mm. Och, och, och de, de behöver inte många timmar på sig för att liksom jordförbättra. men förskräckliga skador ja, gör ja. det på väg i kanter. Ja. Ja. Ja. Ja. Men, men ni får varsin poäng där också. Ja. Det tyckte jag var jättetrevligt att, att ni faktiskt hade ett För det, det, det, det, handlar ju lite om, det handlar ju lite om symbios på något sätt. Att man ska, man ska odla sin trädgård i i samklang med, med, med alla djur runt omkring oss jag vet att min, min fru hon är jätteduktig på det här med att locka till sig fjärilarna mm. alltså hon mm. väljer verkligen liksom Sådana bl blommor växte. för ja. att det har ju fjärisbusken ja. Då. Ja, det har ja, de är jättefina och sen har vi, vi har grannar som har bin mm. Mm. så, så, så, så det är ju superbra alltså. Och bin, bin, gillar jag. Alltså oh. de, de är bra. De, de, de, de lever parallellt med oss. Oh, de är som, nej. ja men oh, där är du, känner här Och här är jag. Okej, okay, jag har fullt upp med mitt sköt ut. ditt. Getingar kan ju vara mer liksom att vad tror du att du är? Mm. Liksom, va? Här ska jag vara. Sådär, men, men, men bin är stort sköna. Och dessutom. Och, jätteviktiga. Ja, och honung är ju jätte. Men går du omkring och, och, och pollinerar och bete och det? Det kan jag eller? göra på persikan eller näktare ah, in där inne i växthuset så kan ja. jag pollinera. Ja okej. Okay, ja. Men vi kan ju inte ha ett program om odling och inte prata om någon, någon några meningar om mördarsnigen. Oh, vad ska vi göra? Nu blir det mm. dålig stämning. Ja, oh. Vi ska inte sluta med det för det blir. Men, men vad, vad gör man? Oh, ja. Är det Ja, oh, Det är ju är det... kring så är ju koppartypen mm. bra. Vi ska vedaska. de som är med ved så kasta ut. Vedaskan oh. går inte kring överallt så du inte lägger oh, okay. på ett ställe utan använder den. Oh, okay. mm. Det var bra, det har ja, ju massor. Det var en superbra mm. idé. Bra, vedaska. Bra tips. Nu blev det inte dålig stämning. Där. Nej, nu blev det inte dålig stämning. Utan mm. vi säger så här. Lycka till nu med odlingarna. Och, och, vad det, ta åk tillfälle. Ut i åk ut i till, till, till, till Och besök och, och, och, och, och titta och, och prata med Jimmy. för han, mm. han har en jävla kunskap runt det här. Förstår inte. Men det är klart, du är barnfödd med det mm. här. Så ja. att du inte undrar på. Nej, tack, så mycket. tack snälla Jimmy för att du ja. hängde med oss i fredags alla. Tack Johanna. Tack, tack Janne. Eh, trevlig helg Säger ja, vi till alla som lyssnar. snart. Ah. Oh, oh, och vi avslutar Med eh, Ja men vi avslutar med Jill Jonsson